Тоді вперед, скажуть бійці, чого ми чекаємо? А того, хоробрі мої воїни, змушений буде оголосити він, що степовиків, кінних і добре озброєних, нам ніколи не здолати. Вони вправні лютій хоробрі. Ми ніби теж хоробрі і вже вправні, а невдовзі будемо і лютими, але в нас нема досвіду війни на відміну від степовиків. До того ж їх щонайменше в десятеро більше. Ранові довелося знову щось вигадувати. Він попросив скликати малу раду у складі вождя і лама, відуна та старійшини ока і оголосив їм новину. Виявляється, він має повноваження від людей бика, і особисто від свого батька, великого вождя Рум'ї, просити у братів людей кози у борг 10, або ще краще 20, великих зерновиків пшениці, бо у них не врожай. А для перевезення цього зерна 3 або 6 пар волів. Наступного року все буде повернути сторицею На 5 зерновиків Додатково один, а на пару волів – бичок. А ще люди бика просять позичити кілька плугів, бо степовики – вороги темні. Під час свого підлого нападу потрощили все знаряддя – борони, сапи, лопати, граблі, вила, серпи і, звичайно ж, плуги. А чого ж тиф? После ране, невдоволено і водночас хитро спитав Відун, не сказав нам одразу про намір вашої громади зробити це запозичення. Розумієте, шановні ліпші, Ран добре підготувався до цієї розмови. Рада нашої громади не дуже хотіла обтяжувати вас, братів наших крім військової допомоги, ще й клопотами про позику хліба. Тому у мене з моїм батьком, вождем Рум І, є домовленість. Якщо вони зможуть позичити зерна, волів і плуги у наших західних сусідів, він пошле сюди до мене посланця. Коли ж до сонячного переходу чоловік від нього не прибуде, це означатиме, що я мушу просити про цей борг у вас. Шановних, звичайно. Мала Рада кріпко задумалася. А ран подумки ревно просив Бога, свого одного є, щоб направив їхній потрійний розум у бік сприятливий для його ранової справи. І коли люди бика мають намір віддати нам борг, запитав вождь із першого врожаю наступного року, упевнено відповів ран. А якщо ви не віддасте? слушно спитав Відон. Після битви зі степовиками заторохкотів ран. Битви звитяжної, бо інакшої їй бути не може, враховуючи наші союзні сили проти сил степової орди, я повернуся не додому в громаду пса, що літає, а з числа людей бика, а знову до вас. І буду заручником, тобто гарантом нашої дружньої угоди. Адже я, син вождя, старший. Зрештою, Рада постановила позичити громаді людей бика в особі сина вождя Рана, десять великих зерновиків пшениці, Три пари волів з гарбами, три плуги з лосевих рогів і одні жорна, додав в останню мить Ран. І одні жорна, погодилася мала Рада. І вже наступного дня Ран, не спокушаючи долю, з бійцями і волами вирушив у похід. Один день ішли вздовж річки проти течії, а наступного взяли по праву руку і заглибилися у степ. Щоб волам було легше, попереду йшло восьмеро бійців у два ряди по чотири і витолочували траву, а за ними їхні товариші вели волів із гарбами, навантаженими зерновиками, сушеною рибою, зимовим одягом, який – наподив бійців, на наполіг узяти Ран та іншим добром. Ішли на схід сонця. Бійці думали, що на війну. Але Ран знав, що йдуть вони невідомо куди. Тобто він сам не знав, куди їх веде. І що найприкріше, він не розумів, як має сказати товаришам, що ніякі вони не бійці, а прості хлібороби, які йдуть на нове місце займатися тим, від чого вони утікали вдома, порпанням у землі з метою вирощування хліба. Проте Ран мав чим їх утішити. Уже два дні вони йшли степом. Хлопці бійці і хлібороби виснажилися, стомилися, озлобилися. Ран уже внутрішньо готовий був до бунту, як до його придушення, так і до придушення його самого своїми бійцями за те, що завів їх у голі степи, прирік на голод, холоди, невідомо яку смерть. Але щастя, як Ран уже зрозумів, або є, або його нема. Ранові воно і цього разу далося. Вони наткнулися на ріку, протилежний від них берег якої був порослий невеликим ліском. Якщо зможемо з волами перебратися на той бік, подумав Ран, ми всі, і зокрема я, врятовані. Він звелів стати табором на березі і варити кашу, і послав дві пари розвідників у гору і вниз по течії шукати броду. Небо було безхмарне, сонце вже не пекло, а лагідно пригрівало. У горщику над багаттям забулькала вода, в яку боєць лод засипав пшоно, і страх перед майбутнім відступив. Урана з'явилася впевненість, що й цього разу він викрутився. Головне, щоб знайшовся брід. Ті, що ходили вниз, повернулися ніж чим. Сказали, що далі за течією, то глибше. Зате вище за течією брід таки знайшовся. Ран вийняв зі свого мішка дерев'яного одного є, укопав Бога в землю, на схід сонця, і звелів усім стати перед ним навколішки. Тоді врізав собі палець лівої руки, покропив одного є кров'ю, посипав його борошном, полив водою з річки і возніс хвалу та подяку великому синові одному, що є, який не полишає його рана з товаришами в біді.